minuts per sobre de les 9 del matí i si després de les 8 hagin parlat amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pepi doncs continuem aquest tercer dia de la borrasca Glòria que està passant per Catalunya també doncs està deixant els seus efectes sobre Palafrugell. I a continuació doncs amb un altre dels protagonistes, doncs, que, que, que estan treballant sobre el terreny, en aquest cas amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas. Bon dia.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 dintre de l'excepcionalitat bastant, bastant tranquil·la, no ha sigut com ni molt menys com va ser el dia d'ahir, no? Eh, hem tingut els caiguts, hem tingut de, de, de, determinats algun de, bueno, incident en temes d'aigua, sobretot, sobretot desperfectes a, a, a les vies i molta vigilància a la zona de platges, no? que per nosaltres és una preocupació important. Eh, la veritat és que agrair a tots els efectius de la policia local que estan treballant, també la protecció civil, que, que s'han bueno, activat des del primer dia per treballar llentament amb nosaltres,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 a ver a qué, qué pasará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 Civil, Mobilitat i, i Serveis, Paullador contava que havien recomptat en el matí d'ahir uns 10 arbres caiguts, no sé si tenim noves xifres al voltant, o si hi ha hagut més, més, més arbres caiguts, no?, en aquesta nit? Mira, la veritat és que jo el matí les xifres no les tinc, eh, si aquest apunti que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 A, a llocs on hi hagin arbres i que, i que hi hagin molt de vent, i com és el moment ara pues, que està ploguent i, i que, tinguem, que, que tinguem present el risc no? que, que, que pot comportar que en qualsevol moment pugui caure qualsevol cosa de, de l'alt. Ja no? no sigui l'arbre sancès, no, que sigui una branca es pugui fer mal de veritat. Aconsellem, si us plau, right? sobretot, que no ens apropem a, a les zones boscoses on hi hagi arbres, que no, si anem per de costa on ens sabem, doncs, aquí per, en Bosc Mediterrani tenim molt, molt de molt pi i tenim molt d'arbre, doncs que anem amb cuidado i sempre que veiem qualsevol arbre que, que, que, que pot estar en, en, en, en una situació que sigui precària, que ens truquin perquè nosaltres puguem informar ja sigui a bombers, ja sigui a Protecció Civil o sigui a, a, a serveis que també estan actives al 100% per intentar de, de, de, de, de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 m uh, de te fet em tingut molta vigilància durant en aquests dies no? però ja a partir d'ai al migdia la situació era bastant complicada i per la tarda vam decidir bueno, tallar-lo tot amb, amb cinta i amb mostrart els físics no? en, en algun cas aquí també sí que t' aprofita un moment no? també per dir-ho ja sé que el regidor uh -huh. ho, ha, ho ha dit té el primer dia, però sobretot uh, es deano la gent que no anem a buscar no sé, la fotografia o que no n'hem a mirar coses que a vegades es poden, es poden posar en perill a nosaltres o en risc, no? Eh, la situació del mar, tot i que ha millorat una mica, continua sent molt complicada. Els passejos estan, bueno, pues, estan en una situació difícil que porten moltes hores amb una llevantada molt important, amb desperfectes, amb danys, amb molta sorra, amb pedres llavors els eh, demanem una gent no? aprofitem en aquest moment per això no? per sobretot respectar la sinalitzacions que hem posat nosaltres, no tallem les cintes si us plau, pensem que si alguna vegada els riu a algú ja tallem a algú altre que no pot veure pot entrar cap a dintre, no fem coses que, que sàpiguem que, que, que no s han de fer, no agafem els cotxes els fiquem dintre de les rieres, no agafem els cotxes i encenem a primera línia de mar perquè hem tingut intervencions en aquest sentit també per després treure'ls a eh, pensem que el més important és la nostra vida i, i sobretot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 no, no ens preocupa tant l'aigua la, que tenim aquí mateix, no, ni molt menys no ens preocupa l'aigua que pugui baixar de, de les pas altes, pas altes, no? com, és, no? com és normal llavors estem, estem mirant a veure com, com està el tema nosaltres la veritat és que en el moment que veiem que pot haver risc automàticament agafarem i ja us, us informaríem no? i tallaríem l'accés i informaríem a, tot, a tots els veïns a no? eh, hores d'ara no creiem que sigui necessari tallar-la, vale? tal com és com hem fet vegades, però sí estem a pisar una llumda, sobretot no deixem els cotxes aquí, busquem altres taller per estacionar-los, busquem a zones altes, més que res perquè el que, que tenim ara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 Doncs aquesta és una altra de les problemàtiques. Ahir, David, el, el dia s'aixecava fosc per la frugella a molts indrets de, de les comarques gironines. En aquest sentit, això va dificultar la vostra tasca, també? sobretot a, a nivell de, de, de requeriments, de trucades, de, fins que no van saber què és el que estava passant, no? I, i després també, sobretot, perquè és una, una hora molt complicada, que és l'hora d'entrada els nens al, al col·legi. No? Molts d'ells no van sortir dels hemicidis, però molta altra gent sí que, la, sí que es va portar. No? Llavors, és un, un moment complicat no? de de, de, bueno, doncs de gestionar. La veritat és que sí, eh, per sort, amb fer una dissolventa a la, l'averia, però la veritat és que a la 6 i mitja parafugir realment contaminació lumínica zero. Ah, bueno. <laughs> perquè, sí, sí. perquè estava tot fosc i, i realment sembrava un altre poble, un poble fantasma, sí és veritat. Sempre, sempre, sempre comporta dificultats, no això? A més, el dia d'ahir doncs, va ser una problemàtica que res tenia a veure amb el municipi, sinó que doncs, venia de... de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 i que, perquè s'ha repetit molt de totes les xarxes socials, no? sobretot eh, evitem els desplaçaments en vehicle. Si ens hem de desplaçar, eh, fe, fe, fem-ho amb la velocitat adequada al moment que ens trobem a la via. Vale? Siguem conscients que, que l'aigua ens pot aportar aquaplànings, ens pot aportar moments de visibilitat gairebé zero quan ens arriben aquestes trombes d'aigua, com aquest matí hem tingut la, la pregada. No? Llavors, eh, sobretot això, agafem el cotxe si és necessari, Qualsevol cosa que ens truquin a la policia, evitem sobretot anar a la zona de litoral i si hem d'anar a la zona litoral intentem no arribar a la zona de línia de platja perquè és, jo hem parat abans, molt complicat, no? I també hi ha les zones celebrades, no? I qualsevol cosa que tinguis sobretot ens truquin a nosaltres als serveis d'emergència per això estem, valent?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 David Puertas, cap de la policia local de, de Palafrugell. Moltes gràcies i ens retrobem aviat. En Vinga, Robert, moltes casa- a tots vosaltres i que tindiu un bon dia.